Argi ibiliko gara ondoko minutuetan. Argindarari buruz, energiari buruz, haunitz solastatzen gara eta beresiki azken asteetan. Ba, argindarraren prezioa igen denontan. Kontua kontu argindarraz, energiaz, energia berriztagarriez e, mintzatzeko, hori buruz gehiago solastatzeko eta jakiteko, helduen urtzilarean Arantzan, Baskulan Goierr Kooperatibak solasaldi bat eskeniko du udalak antolatuta. Goierrreko bazkide eta bolondres Maria Arretxerekin solastatiko gara horri buruz. Maria egunon Hala senda, eh? Azken aldiontan, bere xiki, ba, behar bada, zuekor burube larri lanean zabiltatenek eh, egunerokoa izan handuzu solasaldi hau, Baino zala parta piztu da, energiaren inguruan, argindararen inguruan, gehien bat sakela, eh? gehiago bat xautu edo ustu behar dugula dugunean. Bai, ala da, bai, e, bueno, e, gaie, momentu hontan da bilbolo-bolo, egidesan, azken buladan, bai, eukidula hoi hartzun gehiago, baino, momentu puntual ontan, bai, ba, atentzio berezie eskaintzen aizai jo, gaieri, bai. <gainer> bueno, goiener, e, lehenagotik ere hemen ezaguna e, dugu, baino, hortzilerian, arantzan, e, solasaldia eskeniko duzuela eta, pixka bat, edo aburki, maria, erraten alduzu, zer den goiener? Bai, bueno, e, goiener e, irabazi asmoedabeko kooperatiba bada eta sortzen da ba, energia berrizta ekoiztu eta konsumitzeko, e, bazkideentzako zerbitzu e, e, horie matzeko. E, bueno, e, aziera baten, goita marbalaun juntatzen die e, goierrin, gipuzkoan, Eta bueno, ba nola bat ekintzetara pasatzea erabitsen dute eta hor ekintzetatik ba zerbait e, aldatzen eh saiatzeko asmotan kooperatiba kooperativa eusortzen da. Beraz, aserretik... Momentu honetan, egiten duguna da, e, bueno, leendabiziko, martxan jarrizen lendabiziko kooperatilakoa tala edo, merkaturatze esaten diogun e, kooperatiba izan zen, eta egiten duguna da, bueno, alternatiba real da sortu da, eta hori gendari aukera maten zaio, ba bere argindarran faktura, e, bazkide egin eta gero e, goien erretik e, jasotzeko. Mhm. Eta e, goienerreko bazkidek e, zer jasotzen dute? Bueno, e, berez, e, gaur egun eskein e, tarifak erregulatuta e, daude, beratze, bai, orrutegi ari lotutakoak edo, edo lotu gabe daudenak, aukerak berez e, berdinek die goienerrek emakenditunak eta beste merkaturatzen presa batzuk daude E, Goyener e, zan behar da, merkatu libreko, merkaturatzen presa badela, hor bi aukera daude momentu hontan, erreferentzizkoak eta merkatu librekoak, hor dunguk ezkaintzen duguna da, e, konsumitzale txikientzat behintzat, e, iru bueno, ba, hiru hilabeteroko prezio 5 bat eta gero segun eta merkatu koraberak, ba, horrera e, ajustatzen ditugu ariketa gehien eh prezioak, energiaren prezioak. Eta, berobestalde batetik, ba, bueno, eh, zerbitzu bat ematen zaio, pausa ematen duen mundu guztiei, ba, bai potentzia e, egokitzeko bakutzen beharretara, e, tarifa baita tari ere ikusteko egokien edo ez eta ezkalde batetiko, bueno, euneko eun energia berriztagarrie konsumitu edo sustatzeko e, lanketa hortan ba, parte aktiboa izatea e, pasa hendea, ez, e, ekin zaur bakarrorekin. Bai, faktura aipatu duzu, e, hoi haunitzen dako hieroglifiko bat da? Bai, ala da, bai, bueno, e, arantzan egin behar duguna, gainean, zuzen talerra da. Hiten e, duguna da, askotan, e, ba, bueno, e, goienarren aurkezpen, e, soil bat egin beharren, aprobetsatzen dugu pixko bat, e, goienarko katzeko, gaurro ungo narkatu elektrikoko zirko guztiontan, e, jende jakin dezan zepapera dauken, eta e, aprobetsatzen dugu baita e, ba pixko bat, e, fakturan inguruko, ba, bueno, a, arribide batzuk emakera, Ze haukera dauden, jentek bere burueko kokatzen jakiteko non dagoan momentu hontan, eta gero ze pauso eman dezazken, e, bau, no, e, konsumoa egokitzeko, eta, eta eta bide batez, sustatzen dugun beste gautzetako bat, ba, konsumo arduratzua egiteko. <hieres> bueno, e, hortzia lekoa, e, praktikoa ere izanen da, eta gomendioa ba, norberak bere faktura eramatea, ez? Bai, bai, hori bat, zebeste laskotan, e, osote horikoak e, ikien badia itzaldio, gero bat etxera joaten da eta galduiken da, berriz, bere paperak, inordun, e, jenderi aukera zaio, bere faktura eman, eta momentun, ba, bueno, galtzeka arditzeko. <hums> bueno, e, goienerren e, ardatza, haipat duzu, ba, irabazia esmorik gabeko elkartea dela, oia desberdinada e, multinazionala ondekin alderatuta, ez? Bai, ala da, ze... Merkatun badaude e, beste merkaturatze enpresa asko energia berriztagarrik e, eskaintzen dituenak bere ba bueno, bere bezeroan arten, baino e, ezberdintasune hori izanen litzeke ez, batetik hori irabaziaz mori gabekoa dela, eta gero goiener ez dela bakarrik merkaturatzea enpresa bat, hori baino askoz e, proiektu zabalagoa da, eta, bueno, ekoiztean... E, hasi behar dugu aurten, e, ohala espero dugu behintzat, eta bueno, elburu epeluzera izango litzeke enolabait eredu energetikoa aldatzea, eta gugeok ekoiztual izatea, e, konsumitzaleok, oza, bazkideok behar dugun aina Energia. Eta hortaz, aparte elkarte bat ere sortuta daukegu, goien ere elkartea deitzen dena, non beste esparruazko lantzen dien, ba mugik hortasunekin lanenaiga, pobrezia energetikoan ingurun, jaitz armen batzuk einek dauzkegu, galerri ezberdinekin eta lanketak e, e, ikenaiga, zerbitzu sozialakin eskuntzan ere bagabiltze zerbait moik junaien, hori bueno, baino, merkaturatza enpresa zoil bat baino, askoz zabalagoa da proiektua, bai e, filosofia aldetik eta baita ta ekin ere. <hum> bueno, bai, kusten da bai, zabala dela, ezin dena aipatu baino, erranduzu, e, aurten, espero duzuela, ja, ekoizten astea, nola eta, nola, edo, zer, edo... Ba, joan den urten, e, sortu zen, e, nazarroan gaina registratu denko Nafarroan Ekoiztea posibleen goduen kooperatiba Nafarcov deitzen dena Eta e, Euskal Erkidegoan ba, bueno, Lege aldetik e, Ezberdin tasunek daudelako e, Beartuta ikusiga bi Ekoizpenerako biekooperatiba ezberdin sortzea Eta e, bueno, Momentu honetan e, Bidera garritasun Nazerketa fazen daude e, Proiektu Bizpairu proiektu eta horietako bandafarroan izan enda gainea, eta, bueno, momentuz ezak egu pista hunditik eman, baino nik uste nahiko bide honen duazela, eta asmoa da, haurten 2000 amazazpigarren urte honetan e, geok ekoizten ekoizten astea, eta modu hortara Posible izango daba, bueno, goiener, merkaturatzea enpresak e, erostea geok e, e, e, ekoiztuko duen energia hori, eta, bueno, pixkanaka, pixkanaka, e, merkatu elektrikoan erosteko behar hori nola baita zaiestea, eta, bueno, gure, e, bueno, guru jabe, jabe goak izatea azken, enez, hori dela, e, bueno, e, beste elurutako bat, ez? Mm -hmm. Bueno, mantxo-mantxo, ba, areagotzen hori da Goienerren lana, edo esparrua. E, Piskat, komentatu duzu, Goierrin, oita mahar laguen inguru elkartu zirela, eta beren aserrea edo bideratzen asizirela, e, ustud, e, 6 azpi urte pastuela orduz goztik, eta mantxo-mantxo zabaltzen ari da, eten gabe, Goiener. Bai, bai, bai. E, Goiener, bueno, 2000 amaikan, usteot, izan duzitxuztela, lehenbiziko bilerak nire duena zer hartan, amabin erregistratzen da kooperatiba, eta berez, 2.000 eta amairun, e, bueno, amabin irikizen masa so, sozialera, baina 2.000 eta amairun arteetzen lehenengo kontratuak egin. Eta momentu hortan, hontan, badaude, 5.000 azpireun bazkidetik gora, eta 6.000 eta bosteun kontratotik kudeatzen die. hasieran eran gainea, e, konsumitzalde partikularrak eta txikik izan bazien ere, on momentu hontan, E, bueno, bai enpresak, bai e, udalerrik, bai ikastolak, eta bueno, gainal, kooperatiban, e, e, goien erremizantzen lehenengo udal, bazkidek, kolaboratzaia zuen alderdi hortakoa izan zen, berako, berako udala izan zen. Bai, bai, gogoan dugu horren berri ere, emanginen, e, bere garaian, e, bueno, e, kopuru politek dire, Maria? Bai, egia esaten oso oso pozi gaude damakigun martxakin eta e, nik uste jendekia eskiz zentzu erabaki baki bada e, alternatiba bat bilatzea eta nik esaten duten e, argudioa da askotan gauzuk horren gaizki egin dituzten bitiarten e, argi dago alternatiba bilatu da argiela ez? eta beste konsumitzeko e, emakena idien beste eredu batzun ingurun, ez bakarrik energia ingurun, ba, bueno, jende jakin behar, jakin behar do, ba, hemen ere, badaudela beste aukera batzuk, eh? Bai, pentsatzen dut, e, guk, bueno, hortzizaleko e, itzorduaren arira edo itzakian deitu zaituztegu, Baino azken asteoketan ere haunitz zesolastatzen ari da ez, ba, argindararen presioaren iguerari buruz, mu, betiko multinazionaleei buruz, euren menpe gaudenari buruz, eta goiener, horkokatzen da alternatiba gisa pentsatzen dut, azken aldeotan ere, dei haunitz jaso izanen dituzuela. Bai, Maisan eh, Gabils gainezka azkeneko asteok izan du die eromena. Eh bat, gulegoan e da lerroan eh, telefonoa hartzen aiden jendeekin, ba bueno, dabiltze gainezka diesan eh, bai asko askona baritu da. <hums> Eta, bueno, aipatuzu zer eskintzen duen, zer eskintzeko asmoa duen, esparruak bazkide egin nahi duenak edo zer egin behar du Goierriren kasuan? Ba trezma, lehen dabiziko trezma, online gure webgunen dao, irubebikoitzagoiener.com webgunen, online eitea oso euskera zitardea zindakeke eta oso errexa da. Hala irutzen zaigu baintzak. Hortara e, animatzen ez denak... E egin dezake telefonoz baita telefono harreta ematen duenak, e, datuk eskutan eduki ezkeo, faktura bat, eta bueno, kontukorrontezen baki bat, eta momentu egin dezakea. Eta gero, e, Nafarroan, haurten, bueno, egin dugun, 2000-amaseien gauzatu dien beste bi asmo izan du die bulegoak irikitzea, momentu garte, ordi zin zegoan, eta guain, eba du bulego bat Bilbon eta beste bat bastaitzen, media ta maspirako gustatu koletza eguke baitare Donostian eta Ibilineritikitzea baino momentuz e, badaude bi infogune Nafarroan eta bat gaina hortik e, bertan duzue eh presentzialki norbaitekin nahi baldin bado, e, bada e, lendabiziko, iabeteko lendabiziko spiraletan bidazien arratsaldez eh or gure E, bazkide eta Bollandreza baitare txarriko lagun bat edotzen da, eta gero hiruen ere norbaiteri baldin bazaio, landare e, elkarteko edo elika, elikagai kooperatibako errotxapeako egoitzan e, le, e, asteazkeneko lehenengo eta hirugarrenken barkatu ilabeteko lehenengo eta hirugarren asteazkenetan informazio guzti hori webgunen dago edozen moduz. E, e, kontaktuko ataletan sartzen baldin bada bat e, jakin idun, xe, eta zune jakin idun e, edoen hork, hor e, azaltzen die bai egunek eta bai hor bai dute <laughs> Ba, ongi, eh, interesgarria zinez, gainera, bueno, e, gero eta gauza gehiago, ba, informazio gehiago, oberena ba, norberak behar duen hori begiratzea, ikustea, edo hortzen diren baterako arantzara joatea. Bortzetan hori, da. baskulan daitzor duazta? Da? Hori da, hortxe izanen da. Eta faktura eskuan, ba praktikoki ere, eginen delako ze lanketa hori ez? Hori da, hori da asmoa. Ba, Maria Retxe, ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahi duzun? ba bueno jendea animatu bai itsaldirako eta bai bueno eh gutxienez eh sartu eta pixko bat e, ikusteko hor dago kooperativari buruzko informazio guztie, ikusteko, ezagutzeko eta bueno, pausoa ematen animatzeko. Hoye da vera. Ba, Eskarmina Unitz, eh gurekin elkartzeagatik eta ongi izan. Vale, ba, zorratik. zuei.